38. Társaságunk egy csoportja lapos fenekű motorcsónakokba szállt és elindult felfelé a folyón. Néhány napra tábort vertünk, távoli szigeteket jártunk be. Több kilométeres körzetben senki sem volt ott rajtunk kívül. Egyik délután megálltunk a King's Fisher szigetnél, kevertünk némi italt és néztük a naplementét. Az eső rózsaszín árnyalatúra festette a fényeket. Zenét hallgattunk, minden lágynak, álomszerűnek és időtlennek tetszett. Miután eleveztünk a parttól, hirtelennyében két problémával is szembesültünk. A sötétséggel és egy óriási viharral. Ezek külön-külön sem kívánatos jelenségek az okavangónál. Na de együtt, valóban bajba kerültünk. Aztán megérkezett a szél. A sötétségben és a tomboló viharban lehetetlen volt navigálni a folyón. A víz veszettül dobált és pörgetett minket, motorcsónakunk vezetője kidőlt. A homokzátonyokat szántottuk. Úgy éreztem, hogy aznap este a folyóban végezzük. A zajokat túl kiabálva közöltem, hogy átveszem a kormányt. Felrémlik a villámok ragyogása és a dörgések szeizmikus robaja. Tizenketten voltunk a két hajóban, és senki nem szólt egy szót sem. Még a legtapasztaltabb Afrika járó hajósok arcán is feszültség tükröződött, de úgy tettünk, mintha úrai lennénk a helyzetnek, ezért tovább bömböltettük a zenét. A folyó hirtelen összeszűkült, majd élesen elkanyarodott. Elkeseredetten küzdöttünk, hogy visszajussunk, de muszáj volt türelmesnek lennünk. Engedelmeskednünk kellett a folyónak, arra haladtunk, amerre vezetett. Hirtelen egy masszív villanás két másodpercre nappali világosságba borította a tájat, és megláttuk, hogy hatalmas elefántok egy csordája áll pontosan előttünk a folyó közepén. A pillanatnyi fényárban egyikük szemébe meredtem. Láttam még kiálló húfehér agyarait, sötét, nedves bőrének minden egyes redőjét, a válla felett csapdosó vizet és az elefánt angyalszány formájú óriási füleit. Valaki azt csúgta. Szent ég. Más valaki pedig kikapcsolta a zenét. A vezetők leállították a motorokat. Teljes csöndben siklottunk a megáradt folyón, és vártuk a következő villanást. Amikor bekövetkezett, megint láthattuk a csodálatos teremtményeket. Mélyen a hozzám legközelebb lévő elefánt szemébe néztem, ő meg az enyémbe, ettől az apacs mindent látó érzékszerve és a kohinor gyémánt jutott eszembe, és egy kamera elefánt szemhez hasonlatos, domborújveges lencséje, azzal a különbséggel, hogy a kamerák mindig is idegesítettek, míg az állatszeme biztonságérzetet nyújtott. Ez a szem nem ítélkezett, nem méregetett, egyszerűen csak létezett. Ha bármit is meg tudtam állapítani, akkor az a szem talán egy kicsit könnyezett. Lehetséges lett volna? Tudjuk ezekről az állatokról, hogy képesek sírni. Temetést rendeznek elhúnyt szeretteiknek, és amikor egy halott elefántról elnek a bozótosban, akkor megállnak, hogy tisztelegjenek előtte. Egy ilyen szertartást zavartunk volna meg motorcsónakjainkkal, vagy csak éppen így gyülekeztek? Esetleg egy úgynevezett próbát szakítottunk félbe megjelenésünkkel. Az ókorból ismert történetben az elefánt egymagában gyakorolta azokat a tánc tánclépéseket, amiket egy közelgő disszemle alkalmával kell bemutatnia. A vihar egyre erősebben tombolt, mennünk kellett. Újra indítottuk a motorokat és tovasiklottunk. Viszlát, suttogtuk az elefántoknak. A folyó közepére navigáltam, rágyújtottam, és rögzítettem emlékezetemben ezt a találkozást, melyben a köztem és a külső világ közötti határvonal elmosódott, talán el is tűnt. Egy röpke pillanatra minden egyetlen egésznek látszott és értelmet nyert. Éreztem, emlékeznem kell, milyen volt ennyire közelről megtapasztalni az igazságot, mégpedig a valódi igazságot. Az élet nem feltétlenül csodálatos, ugyanakkor nem is rettenetes. Emlékeznem kell erre az érzésre, és meg kell értenem, amit Mike mondott nekem. Világíts rá a jelenségre!